قلبي ينادي يا رب صاحه يا دي يا رب قلبي ينادي يا رب يا رب صاحه يا دي يا رب ربي ربي ربي يا الله الرحمن الرحيم Inna alhamdulillahi na'maduhu, na'sta'inuhu, na'sta'ufiruhu wa nauzu billahi min shururi anfusina wa min seji'ati amalina Man yahdihi illahu falamu dilla lah wa man yudlil falaha diya lah wa ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammedan abduhu wa rasulu amma ba'd Hvala <coughs> subhanahu wa ta'ala koji nas je koji omogućio meni je da dođim da siednjem ovde ispred, ispred vas Istira je možda da ne znamo se ja sam Podavno bio kod vas i na jednom tribne tribini nije bilo u vašim ovdje onaj prostorjem. Mja da se predstavljam, mislim da su ovi organizatori predstavnici kome se radi. Jesam novi za vas, ali nisam novi da kažemo na, na da kažemo na terenu. <clears throat> Inače dolazim iz Sarajeva, a poreklo sam iz Tešnje. Ova, vaša djeca su bili god nas gore u centru. Evo ovo ovaj je mumak, njega sam prepoznao. E, Prije što sam ušao ovdje u vaše prostorije, nekom reče, on, kaže, ovo je bila bolnica. Pa mi sad naumpade, znači ona je ostala i, i dalje bolnica. Inače, bolnice se ove, da kažemo, ili se bave a, liječenjem tijela ili se bave liječenjem, da kažemo, duša. Ona se samo preobrazila, znači ona i dalje, da kažemo, u svojoj svrsi, da kažemo, služi. Tako da, inša i dalje ovo bolnica, tako što onaj, nadam se i vrijeme, da kažemo, sad je vrijeme došlo da ova omladina i ovi ljudi koji sjede ovdje ispred mene, da ne samo da dođu na predavanje, da se oni okoriste i da bi se oni, da kažemo, okoristili tim nekim novim stvarima, za nekih 20 godina ili 15 ili 10 godina čovjek nauči Haman islam u detalje. I čest, teško je doći na predavanje naučiti nešto novo posebno. Moće doći, održati, da kažem ono, da podsjeti se i upravo ala smo tila govori ti opomeni ili napomeni ono što već čovjek zna, kaže zaista opomena koristi vjernicima. Vi ste ovdje došli možda da obnovite ono što znate. Tako da čovjek ne treba da dolazi onaj u napredavanje, da mora nešto uvijek novo naučiti. Ne, apsolutno. Ciljevi da kažemo, ovakvih predavanja jeste da čovjek obnovi ono znanje, da se druži na, na, na ovakvim mjestima u džematu. I na kraju ono što čovjek zna, oni ga se traži da to prenese na druge ljude. I zato ja kažem ova ovdje ovi prostorije znači trebaju da bude u svrsi onaj liječenja, da kažemo ljudi. Ee jehl ili da kažem neznanje ogromna i najveća bolest. I zato Allahova ta kaže in lahi yuhibbu at-tawabin ve yuhibbu al-mutatahirin. Kašallah voli znači one koji se e kaju i one koji se čiste E, zašto je došlo, kakva ima veza između kajanja i čišćenja kajanje je upravo isto čišćenje, vid čišćenja da čovjek očisti znači onu unutrašnju da kažemo prljavštinu od tih unutrašnjih bolesti ili prljavština koje čovjeka svakodnevno da kažemo obuhvataju i zahvataju te prljavštine, zato Allah smo tada traži i spojio da kažemo a eto, one koji se kaju za one, da kažemo, negativne stvari koje se nađu pri čovjeku i voli, voli Allah one, kaže, koji se čiste tu fizičku, da kažemo, nečistoću, a to je u islamu povezano. Mi večerasnju temu smo, da kažemo, odredili, nju, nju smo, ona, da kažemo, pripo, o, o, nagovijesili smo je znanje. Ta tema je, da kažemo, opšte, ona se ne može večeras ona, obraditi u potpunosti, ali ćemo je, da kažemo, samo... Načeti đnućmo od početi, mada ta tema isto vama nije strana, vi ste slušali na tu temu sigurno najdosta i prethodni da kažem moj kolege iovi predavači sigurno su na tu temu naj govorili. Međutim zašto sam se ja odlučio na tu temu upravo što znanje čovjeka mi danas moramo razmišljati ne samo kako uči u vjeru i kako držati da kažemo vjeru, nego mora se razmišljati kako opstati u vjeri. Nije cilj da kažemo uči u vjeru i držati vjeru i čuvati vjeru cilj je, da kažemo, ustrajati u vjeri i znači umrijeti sa la ilahi lalala. Poslanih sada sadama, znači poznata, kaže kome budu zadnje riječi la ilahi lalala, ući će u džennet. I upravo uh, doći do, ovog, do ovoga cilja, ona jeste, ako, uh, uspjeli smo onda, kada čovjek izdahne ili kad ispusti svoju dušu, a kaže la ilahi lalala. Znači, odnosno, u, u, onaj, ustraje na tom la ilahi lalala i, la lala, i umre na la ilahi lalala, onda uspio. Vi znate dobro, Čini mi se na uhodu da je se desilo, čovjek koji nije ni jedan namaz obavio, poginuje. je, e, poginuo na ubici na uhodu, prije nego što je ušao, da kažemo, u borbu, izgovorio šehadet, prihvatio islam, kaže, malo je radio, puno je postigao, međutim, šta je se desilo kada je poginuo, na ona, u onom momentu kada ga je koplje pogodilo, kaže, Fustu Ove su riješi toliko meni ozvanjali, ja sam bio mlađi kad sam prvi puta to čuo. Kaže Fustu, a rob kabe kaže uspio sam, tako mi gospodara keabe. Subhala uspio, a poginuo. Kako, kako povezati da je čovjek poginuo, a kaže Fustu, kaže uspio se. I vjerujete da Allah mi to glavni a na, to je zaista e, istinski da kažemo uspje. To je čovjek koji je uspio. Znači sa Islamom poginuo. Sa Islamom, izdu, da kažemo, svoju dušu, a ispustio. I zato što je glavni cilj, da kažemo, i najveći uspjeh este kad čovjek Subhanallah ovaj dunjaluk okonča, okonča u imanu. Jer Subhanallah kaže poslanik da sanem Amaru umeti ma bejne sitinu sebe in, kaže godine moga umete su između 60 i 70 godina. Godine prođu sad pa sad. Mi smo ovdje imamo rašni godina. A ovi stari da kažemo, i te kako koga god da upitaš kako je prošlo vrijeme, sobana kažu na jedan vrata ušao, na druga izašao, često puta se ovo spomnje. I nama će to isto svima proći. I da kažemo glavni cilj musliman se mi mora postaviti Allaha, znači onaj svijet. Da bi došao čovjek do onog svijeta, do onog svijeta i da bi došao da kažemo na onom svijetu imaju samo dvije da kažemo dva menzila ili dvije da kažemo dva mjesta, ili džennet ili džehennem, nema između Naci, na dunjalku ti možeš biti musliman, možeš biti slab musliman, možeš biti nevjernik, pa možeš, možeš biti i biti ono malo i vjernik. I znači igra se na Dunyalku, jer na dunjalku se ljudi naj najčešće igraju i doživljavaju, znači život na Dunyalku igra i zabava. Vjernik ne može tako. Onda vjernik koji je svatio vjeru, odnosno islam, čovjeka upozorava da kada preseli sa ovoga svijeta, znači ima samo dvije uh, solucije ili dvije opcije, ili će ući u džennet, ili će ući Možeš ti ući u podgorati pa ona sva djela onda su ne dijela. odgorat pa ćešu u đennet to su oni koji su htjeli razumjeti na dunjalku da budu malo i vjernici da malo i probaj da kažemo dunjalucki onaj melezatu uh, dunja i oni slati da kažemo dunjalucke Da ideš malo i u kafanu da odeš malo da kažemo i sa djevojkama, da ne daj bože odeš i u zinaluk da odeš i probaš i probaš stvar, ali ti hoćeš ti iklanja, hoćeš ti da ideš u džamiju. Možeš ti na džaluku ti radi te stvari. Ako kad se Alasmine pa umreš kao musliman, vagaće Allah tvoja dobra i loša djela. Hoće pa ti Allah razumiješ, ona ako ti budu loša djela prevagnula, otićeš odgora ćeš. Ako se Sajmanom opet uspije da da umreš. Pa će ti Allah ona loša djela, znači ako budu prevagnula tu vagu uvesti u džehennem. Ispomni se u u da će znači zadnji koji izađe iz džehenema a zadnji koji će ući u džennet ima će kaže koliko deset puta kažemo koliko ima dunjalu kai sve što je dunjavku. Znači deset puta, znači to je kaže opet bi će koliko bogat onaj koliko je da kažemo ta blagodat lahova naspram naspram ljudi. Među tim čovjek ne smije razmišljati o tome, onaj ne smije razmišljati uopšte da da Da uđe u džehennem. Zato kada se opisuje džehennem, da nas Allah sačuva njega, kaže čovjek je najviše uživao na dunjaluku, ni nikad da kažem vidio patnje na dunjaluku, ali je bio nevjernik, pa će ga Allah samo kaže se umočiti, znači samo jedan moment ubaciti u džehennem i izvaditi džehennema, pa će biti upitan je se li ikakva dobra vidio, pa će resiti tako mi tvoje veličine nikakva dobra nisam vidio, sve će zaboraviti. Oni, da kažemo, najljepše stvari koje na Dunjalku, da kažemo, imao. I naj, ništa mu se loše ni na Dunjalku desilo, sve će zaboraviti. To je taj opis Jehenema. I to je taj, da kažemo, mjesto na Ahiretu. Znači, ili je Jehenem, ili ti je Džennet. Isto tako, čovjek vjerni koji se najviše je napatio na Dunjalku. Ona će biti isto... U, znači umočen u džennet i one ljepote dženneta, samo znači jedan moment pa će biti izvađeni i biti upitan jest li ikakva ikakve tegobe, jest li ikakve teškoće na dunjalku vidio pa će reći tako mi tvoje veličine nisam ništa teško, ništa nisam loše na dunjalku doživio sve će znači zaboraviti e, za ove dvije stvari čovjek mora da dobro da se jedne pazite kako ona, mora se pazit nije, a da za drugu radi za drugu da radi za dženneti i opet neće ući onim svojim dij Ne može se sasmiti može li neko zaslužiti ili zaraditi subhanallah spominje se u džennetu hurije ili jedna dlaka od hurije kaže kada bi samo njena dlaka pala na, na dunjalu kaže čitav horizont bi da kažemo onaj obasio znači jedna dlaka hurije je znači toliko da kažemo skupa ne bi se mogla procijeniti ima li jedna svjetiljka koja može čitati horizont onaj ko bi napravio ko može napraviti svjetiljku da može čitati horizont tresom u mraku da je da ona obasija Koliko bi bila, znači, ta svjetiljka skupa, Mon, milionima, milijardama se možda, ona, ili možda se ne može napraviti, apsolutno, ona je takva svjetiljka, samo jedna dlaka, šta mislite, čovjek dobija, ne samo, <laughs> da kažemo, kosu od hurije, dobija, znači, čitavu hurju njegovaj, Allah je stvorio za njega, ili 72 hurje. Allah je kvrš, šta mislite, je li može čovjek to zaraditi svojim djelom? Zato kada je poslanik za senem, znači, ubio, upitan kada Allah znači bude uvedio, uvodio ljude muslimane u džennet pa će biti upitaj sa, sa njihovim dijelima Kaže ne, ne kaže, neće biti kaže njihovim dijelima, kaže Allahom milošću Pa kaže jer i ti, i ti kaže i ja ja ulazim u, u džennet svojom milošću, odnosu Allahom milošću ono, je Tako je da čovjek na ko, ma koliko radio ne radi radi Allaha nego radi zbog sebe Ali su djela i dobra djela su znači sebeb da Allah smu da znači se smiluje čovjeku da uđe u džanet. Allah molim da nam se smiluje da uđemo u džanete. Što se tiče ustrajnosti, kako čovjek da dođe do tog džaneta, kako da ustraje, odnosno kako da mu zadnje riječi budu la ilaha ila illa. Ilm, znanje. Ona, I ne samo znanje da bi čovjek znao. Znači znanje nije da bi se znalo, nego da bi se po njemu radilo. Či uvijek znanje čovjeku dolazi a onaj čovjek saznaje stvari da bi čovjek radio po tom znanju. Poslanik sallallahu sallam je bio najznani čovjek. Znači, na čelu ulema, ulemi, znači na čelu, da kažemo, e, alima ili, da kažemo, e, ljudi koji su, da kažemo, imaju znanje to. Zašto je ili dokaz tome jeste upravo, kaže Allah sallat, in nema jahša allaha min ibadihi el ulema. Kaže, doista se Allaha najviše boje Alime. Znači, Alime je došao ili učenjak, od riječi ilm ili od učenje. Tako da ove stvari moramo, čovjek, mora čovjek malo zastati, znači, da razloži ove, da kažem, ove pojmove. Kaže, inama jakhša Allahi minna ibadiha al ulema, znači, dojica sa Allaha najviše boje ulema. Na čelu uleme, znaš li da je bio poslanik, sallallahu sallam. Znači, poslanik, sallallahu sallam, bio na čelu uleme i bio je naj, da kažemo, bogobojazniji čovjek, poznato. Uh, jedan samo moment da kažemo da se spomnemo da da spomenemo vi ste ga sigurno sigurno čuli uh, Aisha radijallahu ta'ala ta, radi anha kada je zatekla poslanika sallallahu alejhi vesellem u noći na noćnom namazu kaže njegova brada je potpuno bila mokra od suza i ispred njegove nogu je bila lokva od suza pa kada je završio namaz pita Aisha radijallahu ta'ala anha kažu oh, je ja, Rasulallahu allah poslanica sallallahu alejhi vesellem kaže zašto zašto toliko ibadetiš zašto toliko klanjaš kaže a kaže Allah ti oprostio znači sve tvoje protekle prošle grijehe koje si mogao da učiniš i sve tvoje da kažemo buduće grijehe koje bi ti mogao da učiniš da uradiš kaže zašto toliko onda klanjaš kad tela to sve znači oprostio znači Allah ti obećao džennet prvi koji ćeš ući na u džennet i koji će otvoriti džennetska vrata ne samo za našu umete za, za sve umete a sav da kažemo a sve ljude koji će ući u džennet poslednji klanon će prvi otvoriti vrata dženeta. I on kaže poznate riječi, kaže ekunu abden Zašto onda da ne budem Allahu zahvalni rob na tome što mi Allah subhanahu wa ta'ala znači uprostio i što će me uvesti u žennet. E, naša, da kažemo, naše dijelo u islamu je najveći znak naše zahvale ili zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala na tim blagodat, blagodatima koje mi imamo. Najveća blagodat koju čovjek uživa, subhanahu najveća blagodat mora čovjek zaplamtiti je blagodat islamu. Što je Allah tebe odabrao da ti pet puta dnevno padaš Allahu na seždu. Da ti onaj svoj namaz, da kažemo ga, razumiješ kao veza između tebe i tvoga gospodara. Da nikada ne ostaviš, znači, vezu između tebe i tvoga gospodara. Da tine ne prekidaš tu vezu. Salat na arapskom mjestu znači siletun, veza između tebe i gospodara. Koje prekine, prekinuje radi sebe. ni radi Allaha. Allahu mi nismo potrebi, nego smo mi potrebni gospodara našeg. Tako da prekid, da kažemo namaza, je prekid veze između nas i našeg gospodara. A poslanik sallallahu a sallam se uticao, Allahusma tala, od te stvari. Kaže, Allahume la te kilni, Allahume la te kilni ila nefsi tarfete aynin vola akalle min dhalike. Ukema kaže sallallahu a sallam, kaže, gospodar moj, kaže nemoj me sebi prepustiti. Kaže, koliko je trepta i oka, kaže, pa i manje od toga. Allahu ekber, znači koliko je pazio, poslanik sallallahu a sallam, znači ta ta veza bude između njega i njegovog gospodara. Čim čovjek zaboravi na gospodara, nesu Allahe, kaže, Allahusma tala, kaže, fanesi jehum. Kaže on sebi zaboravi Allaha, a odma avtomatski, znači šta kaže Allah, kaže Fenesije on kaže i je Allah zaboravio. Tako da čovjek ne smije zaboraviti znači Allaha, ne smije znači zaboraviti zbog čega je stvoren. Kada čovjek se vrati opet na kažemo dokaz ili svrhu stvaranja čovjeka uopšteno, kuma khalaqtu al-jinna wal kaže ni sam stvorio ni čovjek ni džine niti ljude kaže osim sa jednim razlogom, samo da mene kaže čine ibadet, znači da mene obožavaju. Ibadet je širok pojam, onaj, nije samo namaz, nije samo post, nije samo zekat, nije samo hač, ovaj vaš ovdje, da kažemo, dolazak, to je ibadet. Svaki korak koji ste vi, da kažemo, uradili do, do ove prostori ovdje ili do, do namaza, do džamije ili do bilo kojeg, da kažemo, da pomognete komšiji, da, da odete da posjetite rotelja ako ne živite sa njima, da odete da posjetite svoga prijatelja, to je sve ibadet. I to čovjek mora imati na umu i da onda uklopi, da kažemo, onaj, ove stvari... U, u svrhu, da kažemo, svoga stvaranja, vidjet će, onda će se, da kažemo, ositi da je koristan. I za stvarno koristi ono i svrsti znaši zbog čega je stvoren na ovom dunjalku. Međutim, da bi čovjek sve ove stvari, da kažemo, onaj, e, razumio, da bi ove stvari, da kažemo, e, u praksu primijenio, vjerujte, glavna stvar je znanje. I zato Allah pos. s.a.v. kaže, kaže, taljabu le ilmi faridatun ala kulli muslimin, u drugom rivajatilu o muslime, kaže traženje znanja ili traganje za znanjem ili učenje je kaže obaveza svakog muslimana i muslimanke u jednom drugom rijavetu Šejh Albani on kaže da je ovaj drugi dio hadisa da je daif da je znači slab ali ovaj prvi dio hadisa ostaje znači da je obaveza svakog muslimana da traži znanje da uči da izučava i zato Allah kaže hel yastavil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun kaže da li su isti oni kaže koji znaju oni koji ne znaju U, u smislu Allah subhanahu postavlja pitanje, hoće da kaže nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Zato Allah subhanahu kaže posle toga yerfa illa alladine amanu minkum walldine utul ilma darajat. Kaže Allah će kaže na posebne stepene uzdignuti vjernike. I odvojuje u ajetu walldine utul ilma darajat, oni koji imaju dato znanje. Kaže na posebne stepene će Allah uzdignuti, znači oni koji mi on, onima koji ima dato znanje. Kada se spoji znanje i iman, to je najbolji da kažemo položaj Kad imate čovjeka vjernika, ima islamsko znanje i ima, da kažemo, dunjalučko znanje. Ovdje u ovom, u ovom ajetu je došlo, kada je Allah smutno rekao, jefa illahu ledhina amanu minkum veledhina utul ilm. Il ilm ovdje obuhvaća, znači, obuhvata, da kažemo, svo znanje. I šariatsko vjersko znanje i dunjalučko znanje. I vi ćete vidjeti čovjek nije vjernik, ali ga Allah na posebno mjesto uzdigao. Zato što je Allah odvojio šta? U ledhina utul ilma daradžat. I kaži, one, one kojima je dato znanje, Allah će ga na posebne div Čovjek nema veze sa vjerom, nema veze sa Allahom, ali ima znanje. Pa da Allah digne na poseban na posebno mjesto. I znanje uvijek da znate ima svoje mjesto, ima svoj da kažemo poseban, da kažemo statut. Ona ako spoji čovjek ima i znanje, to je najbolje, da kažemo, najbolje, najbolja pozicija, najbolje mjesto. Vi ćete vidjeti, ne može čovjek stati ispred neke firme niti ispred nekog udruženja niti ispred neke da kažemo najozbiljne onaj naj reprišemo vođenju državi, ne može čovjek ako nema znanja. Ako čovjek nema danas i tu da kažemo diplomu, sjage. Ona mora ima diplomu da bi stao razmijenite ispred neke anaj, firme ili ispred neke onaj nekog udruženja, neke organizacije. Tako da je to puno bitna stvar. Međutim, nema znači najveća blagodat jeste upravo kada čovjek spoji znači iman, vjersko znanje i da kažemo dünyalško znanje i onda je Allah kad ga digne uzdigne na posebno na, na, posebne, znači, na posebno mjesto. Kada se spomni u hadisu odnosno odnoslavate znači uladina utul ilma darajat. kaže, oni one kojima je dato znanje. Šta mislite dato znanje šta znači? Da li je dato znanje pa ste poslanicima je dato znanje znači vahijom, objavom. A znači to je poznata stvar. Svi poslanici, posljednji naš znači, sallallahu znači, bio nepismeni čovjek, ni znao, znao da čita sallallahu alejhi wasallam aleyhi. Onaj, da bi Allah smutala sačuvao da kažemo i Kur'an, da ne, neko ne kaže, on je napisao Kur'an, znači zato što je pismenito svojom ruku napisao, da ne bi ljudi, a znači, da Allah e, na sudnjem danu neće ljudi imati izgovora da kažu poslanike napisao Kur'an. Neko Allah ga sačuvao, znači nije mu dao da se opismeni. Zabranio mu da se opismeni, kada je tio prije objave da, da ide da uči čitati i pisati, Allah ga spriječio od toga, nije mu dao da ide da, da se uči, da ga pripremi ga za poslanstvo. Da ne bi niko mogao reći da kaže poslanik je znači, napisao Koran. Jedan od, od hikmeta da kažemo mudrosti, zašto je Allah smutala znači, učinio poslanika za znači, sredem nepismenim, da ne bi ljudi rekli on je napisao Koran. I e da ne bi ljudi imali, znači, da kažemo, dokaz znači, protiv, protiv, protiv poslanika i protiv islama. Allah hoće da kaže, poslanik je bio nepisme, znači nije mogu ono napisati, nego ovo je Kur'anu da Allah smutila poslati, znači vama, znači da bude opomena. Onaj, tako da poslanicima, znači ilm dolazio kako? Znači dolazi vahjom. Žibir birili došao ili bi poslanik, odnosno Allah bih subhanahu wa ta'la, znači direktno razgovarao sa poslanikom našim ili sa poslanicima. وَلَدِينَ اُتُلْ عِلْمَ دَرَجَاتِ Kaže, onim, oni, i, onim, i, one, i onima kojima je dato znanje, Allah će ga na posleno mjesto ne uzignuti. Dato znanje znači da čovjek kaže poslanik Allahu salallahu alejhi kaže al-ilm bi kaže znanje dolazi znači sa čime sa učenjem tako da čovjek da bi, ako hoće da bude uzdignut da kažemo u društvu i kod Allaha na posebnom mjestu znači mora sjest što bi se rekao znači da dobro koljena onaj zagrije da kažemo ili stolicu da dobro zagrije ili da oguli da kažemo koljena dobro Sjedeći da kažemo na tim uh, mjestima gdje se znači stiče znanje. Znanje uh, nama neće doći nikad vahijom. To je znači vahij objava, objava je znači prekinuta, tako da bi čovjek došao na poz na poz, na, na na mjesto da kažemo kojeg Allah Mustafa znači obećao da će uz one kojima je dato znanje vjernike, znači mora sjesti i mora učiti. I mora biti konstantno da kažemo da uči. Šeh Albani Allah yrahmu on kada je Njegovi učenici, njemu se obraćali, ja šejh, šejh naš, razmiš, na Alime, kaže, nisam ja šejh. Nikad nije dao, da sve bi kaže direktno da on šejh, kaže, ja sam učenik. Ja, Endaka je talibul ilm, ja sam onaj, kaže, koji uči, koji traga za znanjem. Umro je, rahmatullahi, znači, a za sebe, sebe je smatrao, znači, da učenik. I, subhanallah, znanje je uvijek, ne samo vjersko znanje i svjetsko znanje, znači, more koje je Znači, more koje je ne neiscrpljivo, ne može se iscrpiti, apsolutno, islam se ne može iscrpiti, da imamo još uvoliko godina, još uvoliko godina nećemo vjerujeti da će onaj, nam promaćiti stvari koje, nisu, koje nismo mogli da kažemo, onaj, nismo mogli da u, naučimo, ili da i da kažemo, onaj, naučimo sve. Samo jedan dokaz vam ja spomenuti, Omer radijalahu talanhu je bio drugi halifa, posle postanika za sedam, je ubekljeno pa Omer radijalahu talanhu. Allah ga postavi, da kažemo na ovaj poredak gde je bio drugi čovjek da kažemo najbolji čovjek posle poslanika Ebu Bekir je bio najbolji čovjek posle poslanika pa odmah dolazi je Omer to je Ehlersudnevolj Jema znači su saglasni da je on najbolji čovjek u metu posle poslanika i posle Ebu Bekira međutim samo jedan moment da vidite koliko je znanje odnosno koliko je Islam najopširan da i naj da kažemo voli ljudi su promakne im stvari tako da kažemo možda nama E, mi znamo možda tije stvari a on nije mogao da promakle mu stvar da kažemo nije znao jedne prilike dolazi nemo da sjetim koji je bio dolazi po Omeru rodijela za vrijeme njegovog Helafeta, kuca mu na vrata kucao je znači, jedan put i ostavio znači, vremena koliko može da klanja dva rekeata to je propis da kažemo e, iz dana ili, ili dozvole da uđeš u kuću znači, imaš, pravo tri, imaš samo tri puta da onaj, pokucaš na vrata ili ista stvar vam je onaj kad zvoniš na telefon ili tražiš nešto znači kucaš na vrata to je propis znači i ovda kažem isto je, telefon kad čovjeka zoveš imaš ga pravo znači tri puta nazvat ne, ne nazovete četvrti puta ne smiješ da ga nazoveš neće javiti ne može više zvati znači ili neće čovjek da se javi ima razloga zašto neće da se javi isto je tako za kucanje zato Omer rodila u Telanovo ovaj, ja sam gledao poksom znači na vrata Omer je čuo znači to kucanje što je bio tamo Pa ja on nije otvorio. Ovaj čovjek a, ostavio vremena koliko može da klanja dva rek'ata, to je propis. Znači čovjek je počeo da klanja, da li je bio dvorekatni namaz samo što se zanijetio čovjek u cutati. Ne možeš izlaz, nećeš prekinuti namaz, znači klanjaćeš pa ćeš ona izaći mu tvorti ako ako se zanijetio dva rek'ata. I pogledaj ovaj propis koliko je da kažemo precizan. Znači imaš između dva kucanja moraš ostaviti čovjeku da klanja dva rek'ata. Drugo kucanje znači odmah ide znači posle tog vremena koliko može čovjek da klanja dva rekata drugi puta pokucaš i ostaviš toliko toliko opet dva a na vremena koliko može čovjek dva rekata da klanja. Onaj, ako je čovjek zanijet u četiri rekata, nije klanjao u džamii s razlogom bez razloga ili čovjeku nije uopšte džamija kod blizu kuće, čovjek zanijet u četiri rekata namaz, znači ostaviš mu vremena da klanje još ona dva rekata. I treći puta pokucaš ako ti čovjek i sačekaš još malo ako ti čovjek ne otvori, vrati se. Znači to je bolje za tebe kako je došlo u Koranskom ajatu, znači da je bolje za vas da se vratite. Omer radijel lahudana anhu je čuo prvo kucanje, čuo drugo kucanje, čuo treće kucanje, međutim posle trećeg kucanja on je, da li je, kako je bio zauzet, vraća se, znači ovaj ashab već krenuo da ide. I ovaj zove znači vrat se. Kažem ovaj ashab, kaže ja sam postupio onako kako, kako me, pita ga prvo gdje se krenuo, kaže odu da se vratim. Kaže ja sam postupio onako kako nas je poslanik, na, na, on je podučio. Omer radijallahu anhu nije nikako čuo ovaj propis. Kaže šta je poslanik vas nas podučio? Kaže propis kucanja ili dozvole, znači ulaz ulaska u kuću tri puta da kucaš između svakog kucanja da ostaviš koliko čovjek može da klanja dva rek'ata. Kaže Omer radijallahu anhu pošto nije ovaj propis čuo. Kaže ako kome ne dođeš sa svjedocima, Kaže bićeš ishiban. I ove ovaj se zasla prepo Ko hoć sad naći za da, da mi posvjedoči da je ovo propis evo i onda nađemo Muhameda ibn Maslema i još je našo par ashaba koji je močno dovesti sa sobom da Omer radijallahu radijallahu ta'ala znači ano potvrdi potvrde da je to propis od poslanika svt da su oni to isto čuli Hoću hoću da kažem da uh, naj da kažemo bolji čovjek među majom, najboljim ljudima Znači, promaklo mu je, da kažemo, najstvar. I ovo isto govori o, o, o veličini islama, da je nekad e, tako neke možda banalne stvari čovjeku promaknu onaj, u životu, da ne znaju. Međutim, znanje, opet koliko znači, znanje je bitno u islamu. Još jedan primjer, e, primjer e, učenika od imama Ebu Hanife, rah, najveći, da kažem najbolji njegov učenik. Onaj, ko zna ko je bio njegov najbolji učenik? Jest, Ebu, Jusuf. Ebu Jusuf, je bio da kažemo najveći ili najprvi učenik od Ebu Hanife, Rahmetullahi. Ebu Jusuf je bio iz porodice siromašne, da kažem porodice, njegov babo je imao puno djece. I njegov babo je imao potrebu znači, za Jusufom, Ebu Jusufom kad je znači malo porastao, da radi, znači, da mu pomaže, da mu privređuje, onaj, u, u, m, privređuje znači, za porodicu. I on bi ga zaposlio na, na jednoj pijaci, znači radio ko Hamal. Svaki bi dan zaradio po, možda dinar ili dva ili dirham, ili dva dirhama, to je otprilike Marku dvije maraka u to vrijeme. A kaže ovaj Ebu Yusuf je toliko bio inteligentar i volio je znanje. Znao je gdje se nalazi Ebu Hanifa, Alehi, njegova znači, halka, i posle posla bi obavezno očeo kod njega da, da, izučava, znači, da izučava znanje, da traži znanje. Subhanallah, Ebu Hanifa je odmah primijetio, znači, prepoznao tog učenika Ebu Yusufa i posebno ga, znači, ona je obratio pažnju na njega, znači, onaj približio ga sebi i vidio znači, da može a može da pamti, onaj dobro. Među tim otac malo malo znači tražebeju usfa, ti hebu Jusuf nađe kako kod Abu Hanife rahmetullahi alejhi. Onu njegovu halke. I više ocu je njegov znači da saadlo i došao je kod Abu Hanife kaže nemoj moje više dijete da tu onaj dovodiš kaže to mi dijete mi treba znači da prevrećuje, kaže trebam to dijete, znači da mi pomaže, znači onaj a može da radi. Abu Hanifa rahmetullahi bio, da kažemo i tako pametan i, i inteligentan znači pronisli čovjek. Kaže ovaj učenik on će privrediti kod svog babe jednu marku ili dvije marke a ابو حنيفا nam htale je bio trgovac imao imao je imao je para ima dovoljno novca i kaže on sa njegovim ocem ابو Jusufa, ابو یوسفа znači dogovori se sa ocem kaže koliko tvoj sin tebi privredi dnevno kaže marku ili dvije rekao je ta dirhem ili dva dirhema kaže ja ti dam kaže svaki dan onoliko koliko tvoj on privredi a kaže pusti mi ابو یوسفа da kaže nikoji kod mene znanje kaže i vidi ćeš doći dan kada će on jesti kaže, došle u jedna vrsta, onoga, halve ili jedna vrsta, da kažemo, posebna, mislim da se radi o onome kolaču jednom, koji nije mogo, nije mogo svaki obični čovjek da sebi priušti taj kolač, nego kaže, jeli su samo u ono vrijeme ljudi iz emirske porodce, od halife, znači u, u kućama gdje su halife ili, ili veziri, oni, koji su, oni su mogli priušti sebi tu, da kažemo, onaj taj kolač. I Ebu Hanife, Rahmatullah Nehi, spominje taj kolač, kaže otac od Ebu Jusufa, kaže, to je, kaže, nemoguće, djeće to moje dijete jest. Pred Ebu Jusufom to spominje, djeće moje dijete to jest i to je, kaže, daleko, to se ne može, ne može se desiti. I kaže Ebu Hanife, kaže, pusti dijete, kaže, pusti Ebu Jusufa, neka uči, kaže, od mene, kaže, doće vrijeme, kaže, to kaže, vrstu kolača da jede. Ebu Jusuf je to dobro, da kažemo, zapamtio. Riječ je od Ebu Hanife kada je rekao, znači, doće vrijeme kada će Ebu Jusuf tvoj, kaže, jesti u vrstu kolača. Subhanallah, prošlo je vrijeme. Dogovorio se on sa ocem da pusti Ebu Jusufa da on uči znanje. A njemu svaki dan mu je davo koliko on mogu da zaradi, da kažemo, na toj pijaci. Godine su prolazile, Ebu Jusuf se, da kažemo, izdigao, Allah ga izdigao sa znanjem na posebno mjesto. Znači, bio je najodabraniji, najbolji učnik od Ebu Hanife. Kada je, da kažemo stasa u jednog momka, onaj kada je već uzeo znanje dovoljno da i on može da predaje drugim ljudima. Razboli se Allah mu dadne, znači da se razboli toliko na dođe na smrtnu da kažemo postelju. Ebu Hanifa rahmetullahi alejhi dolazi mu u posjetu u bolnice i kaže, kad ga je posjetio videvši ga u nakom stanju, onaj kada je izlazio iz bolnice kaže subhanallahu toliko sam polagao nadu, kaže Abu Yusuf, a on došao u oko stanje, znači čekam sad da umre. Kaže je do stajanja, znači da on može sada prenosi znači znanje koje on čuva. Znači došao da do stepena da on bude šejh, da on može pre, da da predaje. I on je izgubio nadu, mislio da će Ebu Yusuf umrijeti. Prošlo je nekoliko dana, Allah dane subhanahu wa taala znači Ebu Yusufu dao ozdravio. Znači, on je potpuno ozdravio i kad je ozdravio znači vratio se, vratio se u džamio htio da ide ponovo kod Ebu Hanifa radulallahi onaj na njegovo predavanje. Međutim učenici od Ebu Hanife su ga sreli, Na putu, kaže, kusi, krenuo, krenuo, kaže, na predavanje. Na nastavi, znači, da uči, da tra, da, da, da uči kod svog šejha. Kaže, ti nemaš potrebe da ideš kod, kod njega, kaže, mi smo čuli kada je Ebu Hanifa rekao, znači, da si ti došao do stepena, da si onaj, sad, kaže, kad bi umro, kaže, mogo me Ebu Jusuf, kaže, onaj, zamijeniti, znači, da bude na mom mjestu. I šeitan je ušao kod Ebu Jusufa kaže idi ti kaže pokreni znači drugu halku znači u džami kaže imaš ti svoje kaže imaj svoje kaže učenika ona i Abu Hanifa ima sa učenim i ona napravi isto mesdžed tamo u nekom čošku, napravi svoju halku znači Abu Hanifa rahmetullahi kaže ima kaže neko da je došo od onaj od, od, od, od gostiju nama neki alim da je došo kaže nije malo neko da je znatelj da je došao kaže ko ona je, tamo šej kaže to je Abu Yusuf Ebu Jusuf? kaže ja ste Abu Jusuf koji je bio u bolnici, kaže, jest, kaže, tvoj učenik. Šta mu je se desno kaže? <laughs> ima i on svoji sada, Alkun Al Al tamo ima svoje onaj, učenike. Evo Haniferam vtale, je pustio ga. I šta je uradio? Htio da, mu, on, da ga nauči jedno da kažemo, lekciji za čitav život. Nađi jednog učenika svoj koji je volio tako da, onaj, da se i da se igra razumije šta sa drugim ljudima kaže ko će otići da postavi kaže evo Jusufu kaže onom šejhu tamo kaže da postavi pitanje kaže Valučeri ovaj kaže Jaću kaže idi postavi kaže šejhu pitanje kaže čovjek ode odnese svoj uh, svoj odjeću da je potkrati kod krojača i kaže krojač kad je došao čovjek da uzme znači, tu odjeću kaže krojač zanegira znači da on uzeo tu odjeću da je potkrati ukrade Međutim voja ovaj čovjek prijavi policiji, dođe policija, kaže nađe, nađe onaj to odijelo znači koje je potkračen. Kaže ide pita i kaže Šeha, onaj hoće li pra, platiti, kaže krojaču što je potkratio. Ako kaže hoće, kaže reci pogriješio si. ako kaže neće, neće treba da plati, kaže krojaču, kaže opet reci kaže pogriješio si. I onaj čovjek ode, ode kod Ebu Yusufa i kaže Šeher imam jedno pitanje kaže koji pitanje kaže hoće čovjek od krojača odijemu kaže od odijelo od da mu potkrati krojač krojač kaže to odijelo kaže ukru onaj sebi došla policija našla kaže odijelo pitanje kaže hoće li kaže taj čovjek platiti krojaču kaže što je on kaže potkratio njemu kaže je boju se vstao kaže neće u ono potkrati zato što je ukru kaže nije tačno kaže hoće hoće potkrati zato što je njegov kaže onaj Njegovu, kaže, trud, kaže, mora plat, kaže, i to, kaže, nije tačno. I ukrije se, znači, ode. Ebu Yusuf, je, onaj, i on je odmah skontro, znači, od koga je pitanje došlo. I on je ostavio svoje učenike, pravo kod Ebu Hanif, je, r.a. Salamu alaikum, šehe Ebu Hanif, znači, okrije od njega glavu uopšte, samo nastavi dalje pričati, ignoriše ga, znači, kuda ga nema. Kaže, šehe, tako ti Allah, kaže, <laughs> hoće li platiti ili neće. Kaže, ti si šeh, kaže znači, ti šehe, ka I kaže Ebu Hanifa, razumiješ, kad je navalio na njega i zakljuo ga Allahom, recimo kaže pa li platiti ili nije platiti. Kaže, u njemu postoje opet, kaže ti si še, kaže ti ljud, ljudima odgovori. Ali mu dao lekciju subhanallah za čitav život. Ovo ćemo nastaviti, inšla, drugi puta. Ima jedan drugi primjer ćemo znači navestiti. <laughs> ili ćemo nastaviti. <laughs> naj nastavit ćemo, Allah zna, kad ćemo se ponovo vidjeti. Uglavnom, kaže Ebu Hanifa, razumije, ovome Ebu Jusufu, Kad je insistirao da mu odgovori, kaže, gleda se, ovdje ćete, subhanallah, vidjeti koliko je Allah uzdigao, da kažemo, ulemu I one kojima je dato znanje, znači na posebno mjesto. I koliko je bitna, bitno znanje u islamu. Ebu Hanifar, rahmatullahi, kaže, gleda se šta u, kaže, onaj, potkraćivanje. Ako je potkratio, kaže, odijelo, nasprem onog čovjeka, vlasnika odijela, nasprem njega, i onda mu šetan došao, kaže, da, da ukrade. Kaže, onda će morat platiti, zato što je podkratio zbog njega. Kaže, ali ako je on podkratio, kaže, naspram sebe. Kaže, zanijetio prije nego što je podkratio, znači čovjek znači odmirio od sebe o dijelo, podkratio naspram sebe, kaže, odmah odmaga ostavio, kaže, sebi. Kaže, gleda se zbog koga je kratio. Ako je zbog, zbog sebe kratio, kaže, on nam se ne plaća. Gleda se unijet, da kažemo, toga najkraćenja. Ako je podkratio zbog čovjeka, pa mu šetan prišao da ukrade, kaže, onda će kaže, morat platiti Subhana Allah pogledajte znači znanje koliko čovjeka uzdigne onaj i koliko čovjek ebu Yusuf rahmetullahi alejhi je bio poseban čovjek. Poseban čovjek, međutim onaj nije bio na Stepanu da kažemo ebu Hanife i koliko je ebu Hanife znači, prednjačio što se tiče znanja. Imate još jedan primjer sadim što završti onaj <koh> Sulejman el Ameš poznati je alem alimana i on je bio u lancu prenoslaca hadisa spominje se često puta Sulejman el Ameš onaj u, to, u pozno vrijeme suhala Allah mu je dao da je oslijepio međutim učenik ovdje isto suhala govori koliko je bitno da čovjek traži znanje da ne odustaje od znanja i koliko treba da kažemo umrijeti znači a tražiti znanje ne ostaviti znanje jer to znanje čovjeka da kažemo održava u imanu i osjeti da kažemo slas da kažemo ona imana onaj koji radi i onaj koji uči I onaj koji, da kažemo, daje doprinos za islam. Ovaj učenik od Suleymana Lameša došao je iz Egipta, prevalio, da kažemo, toliki put do Suleymana Lameša da bi naučio 100 hadisa ili 200 hadisa kako bi se ponovo vratio svome narodu način da im prenese ti, te hadise. Međutim, kada je stigao u, on, u mjesto gdje se Suleyman Lameš nalazi, sretne ga jedan čovjek, pita ga, ko si ti, kaže, ja sam taj, taj, došao iz Egipta. Kaže što si došao kad došao kod Šeha Alameša da učim hadis. Kaže smo mogu vratiti, kaže, jesi kaže si stigao, kaže evo sam stigao. Kaže ostani sa nama mjesec dana, nakon mjesec dana ćeš kada možeš da učiš kod Ameša, kaže onaj znanje hadise kada se vratiš. Zašto? Kaže Agdabna, kaže, pa smo, kaže Šeha Alameša, kaže sinović i kaže zakleo se, kaže da mjesec dana neće nam kaže ni jedan hadis kaže prenijeti. Mjesec dana I on došao kod Sulemona Namješak, kaže, še poselamio ga, kaže, ko si, ja sam iz Egipta, učenik došao, kaže, da čujem o tebe, da mi poduči 100 hadisa ili 200 hadisa, da se vratim svome narodu, onaj, da im, kaže, prenesem za nje. kaže, ja sam se zakljao, kaže, mjesec dana neću, kaže, nijedan hadis da pro, progovorim, nijedan, nijedan hadis ne, neću vam kaj citirat, kaže, šta je uh, moje, kaže, krivica, žasinoć, kaže, nisam ni bio, apsolutno, Kaže, ja sam došao, kaže, toliki, kaže, put prevali, ostavio porodcu, ostavio djecu, ostavio narod, kaže, moj narod me čeka, znači, da im prenesem znanje. Kaže, ja sam se zakljuo, kaže, neću god mjesec dana da jedan hadiza prenese. Subhanallah, kaže, irham, kaže, gurbeti, kaže, smiluj se, kaže, momentom, kaže, toj razalni, kaže, puta, kaže, nisam ja kriv, ništa. Kaže, rekao sam, kaže, neću, kaže, da pričam ništa. I kako je ustao, Sulemane Solim, Lameš uz svoj štab Da proba da da da krene, kaže kuci skrenuo, kaže od kući. Kaže ovaj na egipatski učenik, kaže ja što kaže odve skoji. I shejha Zarukoi iz one sale iz mešida gdje su učili znanje, izvede ga i vodi, vodi ga znači kući. Međutim njegova kuća bila je desno. On njega vodi lijevo. Vodi ga lijevo i kako ovo je skrenuo lijevo, njega uhvati shej Hamesh znači kune vodiš One, moj puti kaže moje kuće, kaže desno, kaže idemo, kaže kraćim putem. I povede ga znači tamo i vodi vodi skroz u pustinju tam gdje ga niko ne može čuti. Nitko ga može više čuta, ako bude vikao, znači u pomoć ga ne čuje. Kad ga dove u pustinju, kaže ostavio ga, kaže, "Še." Kaže, ovdje si sad kaže niko te ne čuje." Kaže, "Il ćeš me naučiti kaže sto hadisa? Il ćeš kaže ovde ostaj kaže da umriš." Kaže, ja, učenice, kaže, o, kaže, Egipćan, kaže, šta radiš sa mnom? Kaže, haram ti je, da radiš sa mnom to. Kaže, tebi je ja haram za me, da, kaže, znanje ne prenosiš na mene. Kaže, ja sam, kaže, toliki put prenaj prevalio, zašto, kaže, onaj, mene kažnjavaš zbog toga. Kaže, ja sam se zakljuo, neću. Kaže, ako neš mi, kaže, prenije sto hadisa, kaže, ostani ovdje. Kaže, ili ćete zmija ujesti, ili ćete, onaj, škorpion ujesti, kaže, ne interesuj me. Kaže, ja odavde ne idem dok me ne, ne nauči sto Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Šta ću sad, zmiš, ameš, azmiš, onaj, ne može niko da ide, niće ga niko čuti, da viče, da ništa Kad je vidio da ovaj misrijac, razumite, egipćan, znači da je toliko onaj, uporan, da je toliko, znači, onaj, da ga neće ostaviti, kaže, ok to piši On je podio sasvom olovku i ploče An fulan, an fulan, an fulan, ar rasulillahi sallaha sallam, znači od tog, od tog, od tog dok se prenosi, znači da je lahor poslanik rekao to i to doje ovaj piše piše kaže do 50 hadisa kaže zatvori kaže svoje ploče kaže idi kući kaže sutra ćemo nastaviti kaže sto hadisa samo 100 hadisa jer kaže ja kaže ko će meni garantovati da će ponovo meni kaže i progovorit znači još 50 hadisa kaže samo 100 hadisa kaže dolazi u obzir kaže ili nećeš odavde otići i on nastavio sadim 100 hadisa on je međutim subhanallah Uh, Pogledajte koja fadl ili da kažem prednost uh, Suleymana il Ameša, da je učio u mešćidu, on bi prenosio hadis, kaže hadetena, kaže Reko, rekao nam je. Suljeman el Ameš od tog i tog i tog da je Allahu poslanik da se znači rekao. Međutim sad je se desilo kaže Hadefeni kaže on mi je direktno govorio. On je sam bio, kaže on mi je prenosio direktno znači i inače lanac prenosilaca ovaj ovaj misrijetski kad ima njegov lanac prenosilaca, on je direktan prenoslac, kaže čuo sam Suleimana el Ameša ili rekao mi Suljemane Lameš da je čuo od tog i tog da je čuo od tog i tog da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve Znači tako da lanac prenosilaca sad od znači onaj daleko jači nego da je čuo u Meš kada je svima se obraćao svojima ne lameš kada je prenosio znanje kada je napunio sto hadisa sklopio znači one svoje ploče šeha poljumio čelo, Allah te nagradio idemo sad kući. i šeha povede zači zaruku i njegove kuće međutim kada se približio blizu onaj, mjesta njegovog naselja u jednoj, u jednoj trgovini čovjek koji je radio sad njih dogovore kaže uzmi ove ploče kaže emanet kaže kodja se vratiti to nikodnij bio a, pronicljiv ovaj učenik <laughs> skonto je znaš, da što bi mogomo ukrast zato što je se Sulemane lameš zakleo da neće nikom pričati znači mjesec dana i on je njega toliko naljutio međutim onaj se dosjetio ostavio znači svoje ploče kod ovoga a, u, u doćanu nastavio sa njim do kuće kad ga uveo u kuću Sulemane lameš našo ne onim im stapom vidi da u svojoj kući kad se kad je osjetio znaš da u svojoj kući on je ufatio tog učenika i onda počo ovikat kaže lopov lopov uzmite mu kaže ali plače i oni sad učenici koji su bili tu znači on je se ufatio za onog učenika lopov uzmite mu znači ploče kaže ovaj učenik kaže nema mja še kaže ploča jer ni njegovi drugi ljudi kaže še, nema ovaj čovjek ploča kaže kakve je ploče je, kaže ima ploče znači što je pisao Kaže, nema, i on njega opipa, a opipa, znaš što ga nije ploče, kaže, gdje su ti ploče, kaže, ostavio kod svog prijatelja, <laughs> kaže, Subhanallah, ne Lameš, kad je vidio, znaš, kad te se ovaj dosjetio učenik, koliko je bio onaj pronisliv, kaže, dobro, kaže, svi oni hadisi koje sam ti ja prenio, kaže, daj ih hadisi, svi su, kaže, slabi hadisi, <laughs> ti si me natjerao da ti pričam, kaže, to su svi hadisi, kaže, idi, kaže, i obriše sve hadise, kaže, sve su hadisi, onaj slabiji, Kaže ovaj učenik Subhanala, znajući, Kaže Subhanallahu ti si kaže daleko iznad toga da kaže slažeš na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže znam te kao bogobojaznog i kao alima koji nikad neće slagati na poslanika sallallahu alejhi Kaže znam da nisi, da nećeš slagati na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada Sulejman vidio da i to nije upalo. Kaže istinu si rekao. Kaže svi su hadisi sahih i radostajni, ali kaže zašto sam ti rekao da su slabi, kaže htio sam da odeš da izbrišeš hadise, da ti onda ja kažem da su, da nisu slabi hadise kaže, da osjetiš, kaže, onu tegobu, kaže, koju sam ja osjetio kaže, sad to bolno. kaže, da sve izbrišeš hadise, tako da je ovaj učenik Subhanala ostao, znači, sa tim hadisima i vratio se svome narodu, ali ovo govori Subhanala koliko su bili uporni učenici da kažemo, onih vremena Nisu se predavali nikako. I nisu da kažemo to znanje i te kako je da kažemo onaj islamu i nama, nama u ovom vremenu ovdje. Mi od mi tim se znanjem da kažemo i dan danas koristimo. Koristimo zbog takvih učitelja koji su bili da kažemo i te kako onaj e, harisin da kažemo toliko su pazili da onaj nauči znanje i da ga primeni znači u svoj život. Allah molim da mi budemo budnemo doni koji će biti Onaj, poput ovoga egipatskog učenika, da pazimo na ovo znanje, da čuvamo ovo znanje i da prenosimo ovo znanje kako bi se drugi okoristili. Mislim da je došlo vrijeme da mi ne, ne gledamo samo na sebe. Mi moramo gledati na ovaj narod. Vjerujte, neznanje čovjeka vodi u ovo što, da kažemo, naš narod radi. Ovaj, Čitavo ovaj je nemoral. Sva ova, da kažemo, nedjela ili zlodjela koje ljudi, ljudi rade, uglavnom rade iz neznanja. A u svemu tome da kažemo imate pomagala puno, medije su da kažemo prepuno ti ti pomagala, mi ne možemo doći do medija ali možemo ovako se onaj da kažemo okupiti, možemo ovako onaj, možemo uticati onaj, svojim ponašanjem, možemo uticati koliko možemo da kažemo i vjerujte naše ponašanje i naš ulazak međunarod je i tekako velika dava, znači pomoć da kažemo tom narodu, ali čovjek mora biti normalan. Čovjek mora biti normalan, mora čovjek da kažemo poznavati znači stanje, stanje da kažemo kako se čovjek treba ponaša. Ima puno primjera, neću da oduljim, ali poslanik s.a.v. je bio najbolji uzor. I zato kaže Allah s.a.v. Lekad kane lekom fi rasulillahi usvetun hasene, limen kane Allah allaha vol jevmel ahiru, wa zekera allaha kethira, kaže vi imate u poslaniku s.a.v. najbolji uzor a i poslanike dojse znači najbolji uzor kaže Imam Kane eruzullah kaže onaj koji hoće znači susresti sa svojim gospodarem u lium al-akhir yuna iko hoće znači na ahiretu znači hoće džennet a znači, on se mora ugledati na poslanika sallallahu alejhi to je uzor koji nema greške svi mi da kažemo imamo greške ljudi često puta kažu kad može ovaj rad, kaže mogu i ja Islam je čist od ovih naših pogrešaka ili naših grešaka. Naši mi smo svi ljudi koji imamo mahana. Imamo mahane. Kaže posljednjih deset kolubeni Adem hata wa khayru khata'in tawabun. Kaže svaki sin Adamaov je grešnik, znači ima grešaka kod sebe. A kaže a, naj, a najbolji grešnici su oni kaže koji se kaju. Hoće da kaže koji ne ustrajavaju u tom grijehu, koji kada vidi taj grijeh, oni se pokaju od tog grijeha, ne ustrajaju u tom grijehu. I to je opis vjernika. Da ne smije ustrajati u grijehu, a zna da je grijeh. Allah molim znači budemo našim, uzor, onaj, našim uzorom, da budemo daje, da budemo pozivači ovog naroda. I to je najbolji način da se ljudima najdostavi islam. Najbolji način kako ljudi da prihvate islam. Danas kad mi živimo u ovim izazovima u kojima živimo, ljudi misle da je nemoguće živjeti u islamu. Znači kad ljudi počnu da razmišljaju moram sabaha ustati pet puta dnevno, Abdesi se klanjati. Međutim, subhanallah, kada Allah olakša, znači sve je lako. Da ljudi znaju kako čovjek vjernik lijepo živi, kako mu je lijepo u prsima, Allah mi svi bi najbili muslimani. Međutim, šetan znači, čovjeka odvraća, odvraća od ovih stvari i e, da kažemo, otežava i prikazuje ljudima da je to teško. Allah mi znači najbolja i naj, najbolja sreća. Ne može čovjek biti srećan osim u islamu. Znači onaj ko je probao to zna, ne treba pričati. I zato ja pozivam kogod nije probao, a ovo čuje neka proba, islam, pa će vidjeti znači kako. Nikad ga neće ostaviti. Zato je Subhanla poslanik za samo jednom hadisu kaže slast imana kad osjeti čovjek, kaže bude mu draže da ga baciš u vatru nego kaže da ostavi, kaže islam. To je slast imana. Kad čovjek ostavi slast imana, ta man da ga ubiješ, razmiš, neće ostaviti onaj islam. Zato je došlo u prijašnjem narodu, kaže pre, pre presjeko čovjeka na dva dijela sa onom žagom a kaže on ne ostavi kaže vjeru. Ili kaže bili su prijašnji narodi kada je Omer radijalahu talanu kad je prihvatio islam kad je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže zar nismo mi kaže na istini kaže jesmo kaže jesu oni kaže u zabludi kaže jesmo kaže pa zašto se ne idemo boriti protiv njih. I onda mu kaže poslanik za alejhi pošto je Omer kad je prihvatio islam to je opet bila nekolicina muslimana bilo je malo skroz al su bili potlačeni za vrijeme medicine sa Omerom radijalahu talanu islam se znači ojačao. I on je htio odmah da, kako je bio, znači te prirode, je htio odmah da se bori, da da ojača islam, da, da, da se bori za islam. I onda, kaže, poslanicu da kaže, prijašnji narodi su, kaže, bili, kaže, do, čovjeka pre polovine dva dijela, kaže, nije ostavljio islam. Ili, kaže, čeličnim četkama su mi kaže, odvajali meso od kostiju, kaže, nisu ostavljali, kaže, islam. Kaže, umirali su na, ila, na la ilah ilala, toliko su bili čvrsti u islamu. A Omer Radijalan, kad je došao, kaže, voljakin nekom kao montestad Kaže, ali ste vi, kaže, narod koji požuruje. I mi smo opisani kao umet, kaže, kao umet narod koji požuruje. Mi hoćemo rezultate da imamo. Međutim, nemojte gledat na rezultate, na nama je da radite. Zato kaže Allah s. m.a. Znači, vi radite. Reci im, kaže, radite. Kaže, Allah će vidjeti vaše, vaše, kaže, vaš rad, vaš trud. U rasuluhu al mu'minun, kaže, i poslanik dok je bio živ vidjet će vaš trud i kaže vol mu'minun evirne se kaže vidjet kaže trud vašeg grada tako da ne nama kaže mora čovjek imati na omu. uputa ne dolazi znači subhanallahu od nas mi možemo biti u uzroci ili sebe upute međutim upute wallahu im rukama da je bila uputa u našim rukama subhanallahu poslanik bi uputio Abu Taliba znači Abu Talib je poslanik u Amidža koji je tako se bori znači sa poslanikom znači za islam i i čuo poslanika sallallahu alejhi međutim na umire kao nevjernik umire kao mušrik A poslednji sasnijem kad je umrao Ebu Talib, znači spominje se da je plakao. Plakao, šta mislite neko da kaže plakao za mušlikom? Je li dozvoljeno za mušlikom plakat? Je li dozvoljeno voliti mušlika? Je li dozvoljeno voliti mušlika, zato što je on pomagao islam. Kogod pomaže islam, to je njegov džezad, to je njegova nagrada na dunjaluku ko pomaže islama nije musliman. Njegova je nagrada da ga ljudi vole. i musliman ga voli i nemusliman ga voli, to je nagrada da kažemo, to je prirodna stvar, ljubav je Znači, prirodna stvar, onaj ko ti, ko ti pomaže, voliš ga. Ona, međutim, kad radi nešto što nije od islama, mrziš ono njegovo djelo. I ovdje je dokaze posljednika, sam volio Butaliba. Plakao što nije prihvatio što nije, što je umro kao nevjernik. Plakao za mušlikom. Međutim, plakao zato što je znao gdje je njegovo mjesto. Koliko je on, subhanallah, koliko on doprinuo za islam, međutim, onaj nije umro kao musliman. I da je bilo da, musli, da da može čovjek da uputi čovjeka poslanike u putje Butaliba. Ta Taliba. ste imali šta kaže poslanik. Kaže inna kela tahdi man ahabbtu, walakin Allah jehdi man yasha, wa huwa bil muhtadin. Kada je izašao poslanik za senom, znači kada je umro je Butalib, plakao je poslanik sa senom da mala objave, znači ovo je bio onaj povod objave poslanika sa ovog ajeta. Kaže inna kela tahdi man ahabbtu, walakin Allah yahdi man yasha. Kaje ti nećeš puti onoga koga voliš. I ovo Kur'an kaže da je poslanik volio Ane Butaliba. Kaže, nećeš uputiti onoga koga voliš, nego, nego Allah upući onoga koga on hoće. A on zna, kaže, ko je za uputu. Allah molim da nas učvrsti i da budemo od onih koji će odabrati za uputu i da nas učvrsti i da umremo. Ilah ilah, da nas sastavio u ženetu onako kako nas je ovako u večeras ovdje sastavio.